Неймовірно. Подумати тільки. Далеке минуле, про яке стільки мовилося довгими зимовими вечорами у теплих хижах, при мерехтривому вогні лучини чи воскової свічки раптом, наблизилося, війнуло на тебе гомоном давно від шумілого життя, стало перед очима, мовби наяву. Появляється. Казковий король бож зовсім не казковий. Нитка життя від нього тягнеться прямо до князя Добромира, а потім і до цвітанки. Цвітанка, праправнучка Божа. Київ відчув, що заплутався, і не може відрізнити, де казка, а де дійсність. І йому зробилося трохи моторошно, бо здалося, що душі померлих раптом повернулися у цей світ, в якому він живе. І говорять – Махають руками, щось нашіптують, Кличуть до себе. Все змішалося. Гунни, король бож, Князь Добромир з женою та дітьми, Десятки якихось інших людей, Чи їхніх тіни юрмились біля нього. Степова місячна ніч, З таємничими звуками і запахами, Крик сою гаю під горою, Давні перекази, що дійшли з глибини минулого, Все змішалося. В його розбурханій уяві Все стукало в серце Кий довго стояв На березі струмка Що жибонів унизу Між кам'янистими скелями Слухався у шерехи ночі Збентежений, окутаний тривожними думами Поволі поринав у сон Невеликий табір утікачів Хрумали соковиту траву Стриножені коні у забуття князь Добромир. Похропував прив'язаний до верби гун. Крек. А кий стояв і дивився, як удалені за струмком темним привидом здіймається гора, прозвана високою могилою. Як місяць поливає її примарно сріблястим холодним промінням. І йому раптом здалося, що на її вершині заколивалися якісь неясні тіні, заячали далекі глухі голоси. Замаялимо білі лебеді, чиїсь неприродно довгі, простягнуті далеч руки. Невже то король Бож? Слово про короля Божа. Слов'яни здавна жили по Дністру, й по Бугу, по Росі, по Дніпру, по Десні, і по Прип'яті аж до Карпат, і Вісли, і ще далі до Окруж. І ніхто не відає, коли вони сіли на ці землі і звідки прийшли. Бо світ великий, і завжди хтось звідки приходив. І сіяли вони, як і зараз, пшеницю, жито, просо, а ще коноплі, льон садили чесник, цибулю, ріпу і капусту. У степу і на лісових галявинах випасали табуни коней, отари овець, гурти скоту, а у ріках ловили мережами, сітями, щуку і судака, і стерлядь, і окуня, і лина, і неповороткого вусатого сома били вночі при світлі смолоскипів остями. У лісах, у дуплах старезних предковічних дерев водилося багато бджіл, і хто не боявся опухнути від їхніх укусів, той завжди мав мед. Щоб захиститися взимку від стужі, влітку від негоди, а вночі від хижого звіра будували собі з дерева та глини чималі хати або хижі і укривали їх соломою чи очеретом а для тварин ставили повіті. Довгими зимовими вчорами жінки світлі лучини пряли з конопель та льону пряжу, сукали вовну і ткали полотно й сукно. Чоловіки і шкіри шили чоботи і постоли, і з лика плели легкі личаки, а з овчини вовчих та ведмежих шкур шили кожухи а ще робили зброю – луки, стріли, списи, щити, сокири. У мільці в'язали мережі та ятери. І було в них багато родів і племен – поляни і древляни, сівераїв'яти чи венети, тиверці і доліби, волиняни і дриговичі, радимичі, кривичі і словени – всіх і не злічити.